Який відверто симпатизував Оксані. Він повідомив Шукає вас прокурор. «Повх? Так точно. Вона ще спромоглася на усмішку. Хоча всі люди в мундирах від старшини до майора і вище, її не цікавили. І, здається, ніколи не цікавитимуть. Повх сидів за столом і розглядав свої нігті. Де ви пропадаєте? Дозволите вважати це запитанням риторичним. Риторичним, риторичним, пробурмотів повх. Ви не виявляєте необхідної оперативності, і ось вам наслідки ще одне вбивство. І знову той самий спосіб Зміїна отрута. З вашою неповороткістю ми діждемося, що отруєно буде пів Києва, а то і увесь Київ. Київ уже отруєний, Чорнобилем. «За Чорнобиль ми не відповідаємо, а от за те, що коїться сьогодні...» Він посунув до Оксани кілька папірців. «Займіться цим, і прошу постійно тримати мене в курсі». Папірці, дані прокурором, Оксана віднесла до кабіни. Як подумки, вона звала свою кімнатку в прокуратурі, мов би, «тисячопудовий тягар». Знову смерть, і знову ця треклята гадючка – це породження дикості, зла і хаосу. Цього разу вбито виконроба із управління урядовими будинками. Святая святих, куди нікому немає доступу. Практично це те саме, що перша дача. Ніякого виходу інформації ждати не доводиться. Але ось убивство, і все звалюється на прокуратуру. Виконроб Сафроненко знайдений мертвим об одинадцятій ранку на складі імпортної сантехніки, тобто серед унітазів, ванн і умивальників, які трудящим навіть не снилися. Зі складу не взято нічого. Завідувача складом Сафроненка на той час послав до бухгалтерії оформити накладні. Вийшло так, що оформив смерть Софроненка. Ні свідків, ні мотивів, ні наслідків злочину не було. І здавалося, не могло бути взагалі. Але ж не буває диму без вогню. Труднощі підстерігали Оксану там, де вона й не сподівалася. Вбитий виконроб Софроненко – Абсолютно не цікавив його вчорашніх начальників. Державна машина, в якій виконроб був якимось там гвинтиком, викинула його, виплюнула із своїх механізмів і далі гуркотіла собі, незважаючи на втрату. До кінця дня видзвонювала Оксана Винокур по телефонах, але наслідків – нуль. Ніхто з них – Хто, здавалося б, повинен був знати все про Софроненка, не хотів давати ніякої інформації. На якому об'єкті працював виконроб останнім часом, де міститься склад імпортної сантехніки, яка домашня адреса Софроненко? Все виявилося засекречене. З Оксаною взагалі не бажали вести розмови. І ти скаржитися повхові, але такої ганьби. Оксана Винокур не могла б знести. Експертиза прислала акт. Знайома картина. Органічна отрута невідомого походження. З підозрою на зміїну. Крім кримінальної експертизи, і Оксана Винокур не ніхто не цікавився. Може, в нього не було рідних, але ж були знайомі, співробітники, підлеглі, де вони? Оксані треба було кинути все і мчати до професора Богораза, щоб записати його свідчення у справі князівського ложа. А вона сиділа в своєму кабінетику, прикута до телефону, який міг стати єдиним джерелом інформації у справі останнього вбивства. Телефон Оксані не поміг. Помогла газета «Вечірній Київ». Під заголовком «Загадкова смерть». У загадкових палатах газета вже назавтра після смерті Софроненка надрукувала невеличку статейку